Veshaduar në Muhammeden abduhu vë rasuluhu Thëmë emma ba'du Zëllë vëdadë dhe falëndërimi të konë Zotit tonë Allahu gjellë gjelaluhu Vetëm Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për e ti falë dhe ndihmë kërkojmë Për shëndajtjet të mirat, salavatët e Zotit, të gjithat të të burat Të kënjëriju më i zjedër Muhammed Mustafaj a.s.s. Vishok te tibes ne kumbe familjen e ti të ndershme, migratet e ti të pastërta, të gjithë besimtarët që së të ndjekin rrugën e ti, me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vlezor, po ju afrohemi 10-shit të fundit të këtij muajit, dhe është kjo oferta më e ngushtë që e ka ofruar Allahu Xhelel Xjalaluhu, munsija më e numëruar, dhe ajo është 10-i fundit, në të cilin rreth Osh nata në të cilën ka zbritur Kur'ani, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxitë qenëriu nëse i ka ik diçka nga mos shpërfit, nga mos përfillja, nga pakujdesi, i ka ik në dhjetën e parë apo i ka ik edhe në dhjetën e dytë, është e patolerueshme dhe as pak nuk lejohet që njeriu të jetë negligent në kë dhjetësh të fundit, veçanti se nata e Qadrit mund të jetë në këto net. Andaj të ndëruar lezër Ne duhet ta shtojmë tani kujdesin, duhet ta shtojmë edhe më shumë për veshën, për punë, në mënyrë që ta çolllojm apo ta ta afrohemi, të afrohemi afër natës së Qadrit në mënyrë që Allahu xhelle xjalalu na fal neve dhe na mëshiron. Të nderuar vëllazër, do të vazhdojmë në serinë dhe ciklin e xheratave mbi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për mandom atje Diçkan nga sira e tyre nuk mund të themi që është histori, por mund të themi se si janë fragmente të shkoputura nga jeta e tyre. Sot Melejne Zoti Xhelalul Gjelle do kalojmë nga burrat te grat. Pra do flasni sot për një sahabesh, për një grua muslimane nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe para se të më fol për këtë gruajë Dua të themi di sa fjalë sepse është e nevojshme të flasim për gratë apo sahabeshat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, jemi në kohën kur njeriu për të rujt fenën e vet, për të rujt dinjitetin e vet, për të rujt familjen e vet, duhet të përkushtohet në shumë fusha. Duhet të jetë i përkushtuar në shumë në shumë pore të jetës. Pros komunsi si ç't përkushtohet vetëm në një një pikë, por duhet në shumë pika. Pra i pikave që duhet përkushtohet është edukimi i fëmijëve, edukimi i familjes, edukimi i brezave të cilat vijnë. E breza të cilat vijnë nuk edukohen me dëshira, me kanë çef, kanë çef të bëj dia liem kështu e vajza ime kështu. Kjo shkon kështu. Por njeriu duhet i marr Se bepët, duar të një merë Shka që të cilat i ka vendosë Allahu Gjellë Gjellëlu Prej shka qëve më të mdoja Që njeri ju të len brez të shëndosh Të trashegon brez të shëndosh Të len e vlat të shëndosh Me mentalitet të shëndosh Me devotë shmëri dhe moral Dhe me frik prej Zoti Gjellë Gjellëlu është e pajtuar Në mesin e djetarve Se kjo është ndërtimi Dhe formimi i gruas Pra pa formim të gruas, pa ndërtim të gruas, pa vendosinë shtyllave të forta të gruaja, atar familja është në prag të rrënimit, në prag të rëzimit e kështu me radhë. Andaj të nderuara lezër muslimanet duhet të jenë shumë të kujdesshme. <clears throat> Dhe të jenë shumë të vëmendshëm, ngasë krijimi i një familje të shëndosh buron nga kush? Buron nga dy anë. Nuk mërët me thënë një burë, une matët familja me muë, jo Allahu gjellore ka bojë ligjë që fëmi ju delë prej dy burimeve Dhe pa tjetër është me e pastru burimin nga i cili fërmojët familja jote Pra Allahu gjellore ka bojë ligjë që fëmi të tonë dvinë nga dy burime A ka mundëcina një burim me lanë mu për lija të mundit e kësë meradhë, jo Andaj, muslimanët e kanë për obligimë Që familet e tëre Evlatet e tëre Bashortet e tëre Gjdo kushit cili është i martum Edhe ajt cili dëshiron më martu Me jam mëndu mirë Nga se kemi përgjëci par Allahu që le gjelelu Ka thanë Zotë i onë që levalë në Kur'an Ku emfusekum vë ehlikum nara Ojë të cilët keni besuar Kini Dronë zjarë Ruajun i zjarë Pastaj ka thanë Ruën e vetën Dhe familje të juve Ka thënë Adullaj ibn i Abasi Rua një gratë Dhe e vlatë të juve Pra kur ka thënë Allah U gjelole rune vetën dhe familjen Kusho familja Gruja jote dhe e vlatë të tu Kjo për të cia jote A no edhe për ingamberi së sellem Tha të zdo kush për juve është Ha? Bari Zdo kush për juve është bari Dhe qdo kush prejuve dhe të merë të logari Për ato nën në kujtes shka i ka pas Ka orë në komend sa ta o janë kush Gruja dhe e vladet Gruja dhe e vladet Andajtë ndërrua lezër Ne dhe në intereson shumë Për burët e part, meti, për e partë Tiju meti Por shok të pengamiri së sellim Por gjithashtu në intereson edhe për kanë Në intereson edhe për gratë Qfar gratë kanë pas ata? Si janë konë të ndërtu me ato gratë? Si janë konë të formu me ato gratë? Dhe si duhet pasaj besimtarit ta ndërton raportin e tij, nën fëmi, gruaj e burr, ekz çumërad, këto janë të, të të treguara në fletët e jetëve të sahabëshave apo sahabieve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot do fillojmë me një gruaj të madhe, të ndershme, të moralshme, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ajo thidhnua nëse është prek. Është nervozuar nëse dikush i ka bën me ishara për të keç me ta për ta kështu me radhë. Dhe ka nga miris e ka përgëzuar pejgamberin Sallallahu Alejhi Vesallam se është nga mesi katër grave më të mira të kësaj dhunjaje dhe të banorëve të xhennetit. Dhe, është gruja ti, dhe ajo është gruaja e parë e tij, Hadixha. Ne shënever përqitem Hadixha. Ajo është Hadixhe me x-t grithur dhe me dell jo me t ajo është Hatija Hatija ne i themi Hatija bintu Khuwaylid kthehet fizim von te Kurajshit është një grua ndershme me moral e ka pas epitetin para se me hin islam edhe para se mu marto me pejgamberin alay salatu vesselam e ka pas epitetin at-tahira e, e pastërtat Pro ka qenë e një orë dhe para islamit me epitetet larta Kanë dhën djetarët historianët e muslimanëve Se jide të njësa il alemin Ka qenë zonja e kitë grave të zamanit vet Pro pingamberi së sëllim një hadith I ka përmen 4 gra Matë mirat sa i dunjoje E para për tëre ka thënë pingamberi së sëllim Merjemja Merjem aleyhës salam, është ka qenë nana e Isaud, aleyhës salatu s'salam. Pasaj ka thonë për nga mërë aleyhës salatu s'salam, u e ba'de ha khedigje, pasaj hatigja. Pasaj ka thonë për nga mërë aleyhës salatu s'salam, pasaj fatimja, bia e vetë, qike e vetë, e cila gjithashtu është qike e khedigjës. Nga se për nga mërë aleyhës salatu s'salam, nuk ka pas fëmi, pos nga Hatija posni fmi tësë ne ka pos Ibrahimin e kemi përmendë historia krejtë mito me Hatijën do ta shohmi kur do vin të vinë debati Ajshe pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam çuish do të flasin këy për Hatijën alayhi sallallahu alajhi wasallam sa e ka dashur Hatijën pas vdekjes mos folni në jetë e ka dashur shumë dhe këtu ne do të mundojmë më injer mosimë dhe në fund ka dhënë pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam dhe gruaja e katërt me pozit nga këtë gratë e botës është Asia, e qële ka qenë grueja e faraonit Ka qenë besimtare E qële ka thënë Allahu Gjellë Gjellë Rabbi binili i bejtën filgjenne Ka thënë Allah Ndërtoma një shpimu në gjennet Andë Allahu Gjellë Ka përmenë si grua Grua të ndërshme dhe grua besimtare Andë kjo ka qenë Khadidja Nana e kujt E krejt e vladve të pengamberit Salallahu aleyhi wasellem Ka qenë një urg me emrin te dietarët Ummul Qasim. Nana e Qasimit. Por djalit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gazetë pejgamberi alaihi salatu wassalam ka titullin Abdul Qasim. Dhe jehudit pas e kanë thirrë ja Abdul Qasim, ja Abdul Qasim. E ka martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Khadijën në transmetimet më të përhapura dhe më të pranuara tek dietarët se i ka pas 14 vite, Khadija, e pengamberi së se sellem i ka pas 25 vite. Ka ar një transmitim tjetër, gjithashtu nga Ibni Abasi, se pengamberi sallallahu aleyhi sallem, kure ka mërtu Khadijen, i ka pas 28 vite, Khadijja, nërsa pengamberi së se sellem 25, por se kjo nuk qëndron, kjo nuk qëndron. Aja e cila është e njohër të në mesin e djetarve, se... Khadija i ka pas 14 vite dhe ka qenë e vej kër se e ka martu për nga meri së sellem Për jo ka qenë e martu me më parë dhe pas ta e ka martu për nga meri sëllallahu aleyhi vë sellem E ka martu e Amr imnu Esed, aja i Khadijis Nëse baba i ka ndru jetë më herët, ndërsa e ka martu e aja i ti Si ka orderi te martesa, neve kemi shpjeguar, por tani këtu shkurtimisht do ti do ti përsërisim, nga se Hadixha lidhet shumë ngushtë me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve kemi përmendur këtu shkurtimisht e rikujtojmë si është martuar me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shmundumë me votrëti. U shmundumë me votrëti dhe kanë qenë kontakt me me një shortor te khadijes meysa i, i cili ka qen kontakt me pejgamberin sallallahu alejhi vesellem dhe kan bë marrë tregti dhe vazhdimisht i ka treguar për moralin e pejgamberisallallahu alejhi vesellem se muhamedi kështu e muhamedi kështu por nuk po nuk po korrupton nuk ojti padrejt o sti moralshë ekselera kan dhën drejtarut khadija para se mu martu me pejgamberin sallallahu alejhi vesellem këdhet arabot e kanë synu por ka qen privilegj mua martu me Khadixhen por vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Khadija ka kërkuar u martu me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam etj është e jashtëzakonshme në kuptimin se pra e, te gruaja synohet pra gruaja është synuar çdo në drejtartë pra el maratu al matluba gruaja është e kërkuar e burri kërkon sepra gruaja shonsit po buri çonësit e Hadija ja ka çukut çerptorin me i voi ishat pe pygamberi sallallahu alaihi wasallam çon me e martu Hadijën. Le pygamberi sallallahu alaihi wasallam ju kujtohet kimi thanse ai ka thon se jamon e për Hadijën, ajo është më e madhe, më e vleshme nget kos ka çem pe pygamberaj alaihi sallallahu alaihi wasallam ka mendu në mënyrë të zakonshme. S'ka bos i deç i bota pe pygamber. Pra ti shkon pe pygamber, ajo normalçe E, kishen privilegj, ajo më martue A da një ditë për ditë dhe pengamberi sallallahu a.s. E martoj një gruje Pas ju po pengamber Dhe natër e dëndris Ajo tha e euh, u dhu billahi mink Fa kërkoj mbrojtje pjallajt pjitije Fa shko Je e lirë Fa <gjali> të i kërko mbrojtje pjallajt pjallajt pjimu Shkoj je e lirë Pra ha është privilegj të me qinë me mu Ja jo? jo? e kunder ta Mirë po pengamberi sa më në këtë peri Nuk ishë pengamber Ishtë një gjalli ri 25 vjeqar Bandë të në trekti Ekshtu mera Atere pranën pengamberi sallallahu aleyhi sallem Me martue Vinë ajalartë e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Edhe aja i khadijgjës Dhe e martojnë pengamberin sallallahu aleyhi sallem Këtu të ndërrua mezer E kemi një stacion që duhet mundal Për me morë një mësim Jetojmë në kohën e Gazetave, portaleve Tendencave në ndryshme Ekshëverat Shdo dit, dikush mundohet me e kalzu që feja Islam e kështu Feja Islam e kështu Gjallar për ju thonjë kështu E tjere tjenë Dhe vësimtari du të më kanë si qelë Dhe zvanë më ba kinë se sponim Kinë se jo, ja, së shpërneve kjo Ja, nuk, nuk, nuk, nuk gudzon kështu Nga martesa e për nga meri së sellem Me khadigjen Ajë 25 vjet Kjo 14 vjet 40 vjeç. Pra 40 vjeçori është vija ku kalon njeriu nga ana e shtyr. Nga, ona, e, e moshor ku alohet ulja e ka por mend moshor 40 vjeçare çka? Belaga eshuddahu. Periuda më më të fuqishme, pra mas 40 dhe kalon njeriu çfar? Nga mosha e shtyr. Etani, ne këtu kemi një një ndalim dhe një msim në porosë. Që duhet me morë na për veti E mi abartë fmire, mi abartë grave të gjithë Muslimatë e ku kemi mundësi me, me auquë këtë parosi Të ndërruar dhe zërë Dëgjojmë shpesh Se Muhamedi sëselem ka pasë gra shumë E ka martu hadijë në kështu këtë vite E tjerë e tjerë Prej propagandëve të liga Dhe me me qëllimet këqia Pe nga meri sëselem Jo që na i dalë ambrojtja ati Në kuptimin saj, sa po dashka nami i dalë mbrojtje, jo, jo, jo. Po atë shumë është mbullu e, atë shumë është mbullu, padituria jonë, dhe varfria jonë, për pengamerin se selem, sa që të njarë në gushtohemi, edhe pishin, o gjah, për një mebe, me me, pengamerin se me kam artu që ka është vogël, këtë gruja, dhe pytja, dhe toni i pytjes është pri pozicionit, që ishme kështu të ndëruar dhe zërë, besimtarit të mund ngritë piksajt, Dhe nuk duhet me ra prej e asë një propagande Dhe mos mishku me indja keqë për pengamberin se sellem Gëse mundet më shkatrua Andaj tha Allahu gjelle gjelalu hu në Kur'an Wa men juti e rësule fekat e ta Allah Kus i bindet rësulit, i osh bindet Allahot Kemi kujdejtë, nga se zemra lëviz Andaj më më hmejti shpesht thonë të Zemra lëviz Zemra lëviz, sot do diçka në esës do Sot, sot e ka diçka të rejë tërnesër E do, e kështu me ra E na, këtu e kemi një, një stacion Cilë është ajo A pengamberi së sellem Kër i ka martu gra Për sfarar që jo i ka martu e? Kemi përmena pëse i ka martu Po këtu e kemi argumentin më të fuqishëm Se pengamberi sëllëllahu aleyhi sëllem Kur nuk e ka pas Ata me të cilën ja përshkrujnë armist e ti Dhe armist e muslimaneve Në 20 të pas vjeçor. Apo një djalë i ri, kur është në moshën që mos shumë di lakmon për gara. Kur lakmon mos shumë ti. 20 deri në 30. Atëh, kjo është periudha kur martohen njerëz. 20-30. Kjo është euforia vrrulli më i madh i nitë ju. Se 40 vjeçari apo 20 deri në 30, se kam mendën siçi çikon 60 vjeçor. Ëmir. Kur për nga mërë i sëllem Kënë vrullin e dëshirës për partner E dëshirës për gjinin tjetër Dhe ju e dini se Arabët Kemi përmen periuda para Islamit Qështë janë martu njërzit? A kanë pas gajlip se po shkonë me një gruje tjetër? Kush, kush, se konë kur gjahit? Shkonë me një gruje, ndonë një gruje E mërë një tjetër e kësë mërëat Ka thonë Aisha radhijallahu anha Hadithi sa i Bukhari Kanë hi me një, me një gruje d Ka me që të të zane E ka linë të mien I ka thirë të dhejëtit Ka dhënë hecë të i njanit Ka dhënë ti e buriem Kjo tjerë që këni Kështu ka qenë gjendja Kjo ka qenë gjendja Nga se s'ka pas kush mi u dhëzue E mirë Pra së so konë që s'ka pas mundësi Mundësi ka pas Alej Saratët Sëram Ka qenë mëjë forë që katë të dhë burë Dhe ka qenë në moshën e rinis Mirë po në moshën e rinis Mundësia e madhe Kur kush sigurisht i mkrye çka po bën. Mir po, ai u martu me një 40 vjeçare. Sepse më nuk i keqati ku i shkonin me një djalë të ri. Ai me nuk mendonte për këto punë. Ai kishte diçka tjetër gjallën. Ku e kishte gjallën? Ai kishte gjallën, ty shme udhëzu njerëzit. Këto gjëndje nuk kanë rregull. Andaj shkon të shpell në Hera. Shkon ndërrinte me ditë të tëra, me ditë të tëra, ty shme avo hallin popullit. Andaj martesa me khatijën të ndërua dhe zër Argumenton se pengamberi sallallahu aleyhi sallem Nuk i ka sinu u gratë Pse i ka martu u gratë? Ju kujtojë të kemi përmen Për mi lidh lidhjet Për mi mbajt lidhjet me fise Për mi afruve me pengamberi sallallahu aleyhi sallem Për me majt e bubekrin nga të Për mi majt jehudit nga të Në kuptimin mës t'i dalin kunder E o martoj safijën Ja dha qikën e dhmanit, ja mullat i tjetëri të grujën, pëse? Kitë këto pëse i mërtoj këto gra, por mi mëjtë lidhjet. E ajnë periudën kur kepër me mërtu gruje, e mërtoj dvejën. Dhe shtesë kësaj, Khadija është e vetëmja gruje, të pej nga meri së sellëm, që Denisa ka ndrujet, në disa transmitime e tri vite mas, se ka mërtu asë një gruje, tjetër. Pra kratë tjena kur i ka mërtu, E ka martu Dytën, tretën, ka, i ka bashku Të pesën, gjashtën, sëtën, tretën Nën në gra ka shkun haqë Ale i salatë të sëram Pra khatigja meritën të ku e ka Se khatigja Dersa ka cene me pengamberin së se sellem Së ka martu tjetër pengamberin së se sellem Së ka martu Pse së? Nuk u konqi Aj, unë të mledi gratë tani Por gratë kër i ka bo Shumë kër e bo pengamberë Kolobov pengambar ka qenë rol tjetër. Është rol tjetër tani i pejgamberisë dhe roli njeriu të të vërtë. Prandaj, mësimi i parë që ne duhet të angulisim kokat tona, se pejgamberi jon Sallallahu Alaihi Wasallam në moshën e rinisë, 25 vjeçar, o martu me një 40 vjeçare, kjo me hikmetin e Zotit ka ndodhur. Me porcelën e Zotit, për çfarë arsye? Për më tregu njerëzimit Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma yentiq an al-hawa. Ai nuk nuk fol për efshin, s'është efshit, s'është tejkave, s'është i dëshirave. Por çdo njerëz i cili synon arritje të larta, synon qëllime të larta. Kjo është ajo që ne kanë përmenditur prej dobive në aspektin e martesës me Hadijën radhiyallahu anha. Të ndërua vezër Hadija, kështu ni një pozitë e madhe te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Pra, vlerave te Hadixhes radhiyallahu anha do ta shtym rastin e fundit kur i ka ndihmuu në fillim te shpalljes, por se këtu e kemi një skenë interesante sa e ka dashur pejgamberi s.a.s. Hadixhen pasi ka ndryujet. Është interesante. Është interesante nga se pasi ta ndryshjet, atar është dashuria e vërtetë. Se ti moat as e ki Realisht të i të do shpirtin e saj Dheri se sa e ki gruje Dhe e ki gjall Munën me kanë e do për gruje Por mas i të dhejse Ane të da shofë mi skenë Dveçanë që për nga meri se sellem Qishu ka i dhënue Kur dikush ka bo me shenë Ka khadidja për Për diska për nukësan loke kësumera Të regojnë djetarët Ka përmenimam dhe hebiju Ka thënë Aisha radi Allahu anha Kënër Rasulullah s.a.v. Ida dhekera khatige lemjeked jes emmin thëna i alejha Shiko A muni me para mendu Subhanallah i ladhim Qas shume ka përmen khatige për nga beris e s.a.v. Sa që thot Aisha Muni dit të huna mërë Khatige, khatige, khatige, khatige Por e ka do shume për nga beris e s.a.v. Të ndëruarve zë nuk kemi ma bura sa, sa Aisha s.a.v. Ne vina vjen marë me përmen gruja Sigur diçka duhet me mlu si avret Ajo avret është për, për të tjerët Ma për nuk është avret me ka du që e ki gruje Do është gruje a jote Dhe kitë du njoj e di ngrujen për nga meri së sellem Kitë du njoj e di grujen e bubekrit Kitë du njoj e di emri ngrujen somerit Kitë du njoj e di grujen othmanit Kitë du njoj e di grujen kujnë alijut Dhe nuk o të tur për ta Nësa neve disi e kemi hunket e kemi hun kuj librin e burnin Dhe e kemi përzime me soka klëq Thot Aisha Për inga mëri sallallahu alai të sëllem Kur janë niske me përmentë Khatijën, sunalke Jenë kong a kongështu E ajo më bëjke kështu E kemi netë kështu Ajo më ka një muë Etjerë etjerë Thot Aisha O e stighfar in leha Dhe kërkoj ke i stighfar shumë për ta Më e të ke o oh allah fale khatijën O oh allah fale khatijën Parame do të ndërrodhe Kjo është ajo e dukimi Më në tësë në shformu Për Lidhje e cila e te i kalon trupin E te i kalon trupin Osh lidhje shpirtrore Kër njeri ba një stikfar për dikan Kër njeri kujton kujtime me dikan Kjo e do shpirtin, një jo trupin Andethe të aisha qume përmenke Thot, fedheke raha jomen E një dit pëtit dhe e përmeni khatigjen E mum kapi gjelozia Mujtë gjelozia Pasaj që të ndalmi me mësimët e kësa njare Dhe i thash Ti Allahu të ka zavëncu me atë plak një të re Ka mështë për qëllin vetë Pro ti atijgja, atijgja, atijgja Radi Allahu anë hava ardaha Ajo plakë u kanë Ti edhe kële ke martu e ke martu 14 vjetë Ka ndruje 65 vjetë Pro ti shumisën e periudës e ki jetu me ta si plak Ka dhe në Allahu të ka që një të re Këti, ajësha, ka që një re Kësi në vetëmja vërgjëreshtë Se në ka martu për nga beri Alehi sëmë dhe ka përmengë ta Për nga beri sërallahu alehi Vësëllem Fera ejtu qadhi për qadha bëha Thada a isha U nërvozush Me nërvoz shumë të madhe për nga beri sëllem Shumë të madhe u nërvozhu për nga beri Alehi sërallahu alehi sëllem Tho dhe filoha me fol me vetë vetë Dhe u blok mu bloku truni Se prita se që ka mu nërvozhu për nga beri së Atare thash me veti O Allah Nësi alergon për ingamberit tanë Ketë nervoz Kur mose se nervozoj Kur mose përmeni unë e tishka E nervozon për ingamberin Salallahu aleyhi sallem Thot për ingamberi sallem Pas ju që të sue Në tha Shka thave më herët Kështu dhe kështu Atare i tha për ingamberi sallem Pasha Allahu A jom ka besu e para kur kit njerzit m kan than ka ka ka jo. Ka o ja m kapesu. Ata ka than e ibn Abdul Salam, ata ka pranoim Islam dhe hebiu awwalu khalqi la aslama ala nabi sallallahu alaihi wasallam Khadija. Krijesa njer i par, se ka e ka pranoi Islamin, as Khadija. Na permandon te burrat Ebu Bekri, po Ebu Bekri kur, masi ka dal jash pe pyqemberi saulle. Masi ka dal jash, Ali kur, masi ka dal te Ebu Talibi. Khadijja është e para se pitë të Gjibrili drejt të Khadijja ka shku Pitë të Gjibrili drejt të Khadijja Do të shofë me rastin me, me këthimin të Khadijja Pra njeri i pa që ka besu në fëtirë tokës është gruje është Khadijja radhi Allahu anha Ame i ka thënë ajshës Pa shë Allahun e para që am ka besu Kër njerëzim ka përgënjë nështru ka sinë Khadijja Pa sa i ka thënë Pa sa i ka thënë Pa sa i ka thënë Pa sa i ka thënë Kur kitë njerëzit më kanë refuzue Njerëzit i kanë thonë Jo, jo, këthiri se pranojnë nëra Khadija e ka pranue E ka pranue Pasaj ka thonë Ua ruzikë të minë hëlluolet Ka dhanë dhe Allahum ka dhanë Me ata e vlat E me juve s'ka me vlat Qika Se u shtërvozu për nga meri së zëllem Pse ti për më thu mua jo plaka e kështu me rad Anda qka i dha për nga meri Alei së ratë të seram Prejsoj kënë basë e vlat Katë Trit jem Radiallahu anhum Vë erdhahum Pasaj thot Aisha Fëgada Vë raha Alejebiha Shehran Njim muj më ka mojt I dhënëm Për këtë fjallë Njim muj dit Pse Se i këmë thonë Hatigja, Hatigja Aisha më kapi Më pak Gjelozija Të ndërrua lezër Kanë thonë djetarët Këja dit Argumenton Se për nga më beri Se se lëmë E ka dosh shum xhatiq dhe skatoleroi dikush me ja, me ia ja xenua. Neve këtu i kemi disa mësime. E para me të cilën do të ndalemi para se me me kalute e xhatija me pejgamberin sallallam fiala e Aisha's fe hamaletni lghira. Mui ti xhelozia këto duhet mundo al patetar, nga se si tani kemi filluar për gravë dhe duhet tani me një pat botën e grave. Nga se si shumë burra se kuptojn botën e grave dhe mundohet me jetu me gruaj si me burr. Dhe thotë kjo zgjon. E kjo është e kështu me radh prej prej fjalëve të tij. Ajo burr zbot. Ajo burr zbot, ajo gruaj. Andaj tha pejgamberi se Madin xë kan xë Imam Muslimi. Gruaja është krijuar nga brini i shtrëmruar i ademit. Nëse munosh me e drejtu E than Brinim Kup, Marë një brin Si du shme vërtetu Fjallën e pingamberis e sel Marë një brin të lakum Edhe munohem e drejtu thuj, Mu i drejtë mduhët Thejë Thejë Tha nëse i shkon që ashtë që isho Ki mu shtremu edhe ty Po si të shkoj shkete asoj që ishdo ajo Ki mu mba edhe ti i shtremu E qka tha pingamberis e Që shmi a bo me këtë kët, kët, kët kris Tha Herashtu, her herë kështu. Pro, munu është dhe njëherë mishku pas, dhe njëherë me, me çka, me drejtue. E thapin nga mbire a lesa dhe sam, ku i des me atot nga se janë si gjahomi. Kipa, pak një fjalë, lotëtë, rrër, brejshkoj. Tapë një fjalë tjetër jadhue, ha, i kthejet harmonia. Kjo është gruja. Dhe njëriju du të me pas, dhije për grujer. Dhe tri qka shenë të martum du të me pas, Me mësue se nuk është jeta Si e mendojnë shumë njërez Jeta është me plot Me plot vështirësia Dhe duhet njëriju me pos çka? Me pos larkëpamësi Dhe me njoft partnerin e ti Bëshortën e tina Qka do të ajsha? Shiko ajsha Jo grot të tërë, ajsha E cilla ka qen Bia e mu bekrit Gruja për nga meri sesel Edhe ka qenë e dishme Nga se pje vogël Ka qenë islam Dhe ka ndrujet në islam Dhe ka trasmetua adithe Thëtë mkapi gjelëzia E ketë stacion shumë bura ha, Kanë në loj farkimi Zdinë që ishme menagjue Duhet me e kuptu natyre në grujës Ajo shpesh her Emocioni saj është Me i kuptimin Me dëvion Me lejthit E kush duhet aje me emledh Ti Ti e mlejë dhe emocionin e saj Ti e e përgdhej dhe emocionin e saj A dhe e që ka tha Aisha, mkapi gjelozija Dhe është normal e gjelozija Kini pa disa njerës Vajshdimisht që i bojnë tërtur grave dhe veta Unë të amarrë dytën Unë të amarrë tretën Kjo, pasaj thot Ho gjo Majti derë se ka zoju grave Se Allah e ka leju me morë dytën e tretën A që shtu e ka pa Allah u gjillet gjelalu Me, me lujt me ndjenet e njerëzve Me ju pa presion njerë Ma, ma, më më mësluj me Më se zdi me menagju me, me e grujen tane Më si shko me presione Unë të varë dytëm Andaj asha që ka tha Më kapi gjelëzija Më kapi gjelëzija E do isha meri, ze zelën, për nga merim zezellem A i më përmen këni tjetër Qëka e ka pas gruje Ajo nana nana lezër, është nana besimtarve Khatigja është nana besimtarve Andaj të ndërua lezër Duhet të kuptoj me thjesi Dhe se kryimi zotit është Gjelëzija e shtuar të gratë ësht Dhe Allahu xhejjelaluhu Gjell i ka i ka krijuar në atë formë e dytë, të msimeve. Çka duhet nevojë ta kuptojmë ne këta? Cila është ajo? Njëriu nuk duhet lidhet me grujen e tij lidhje trupore, por duhet lidh lidhje shpirtërore. Dhe Allahu xhejjelaluhu Gjell kur e ka përmendur në Kur'an grujen, i ka përmendur dy elemente asnjëna prej tërës nuk është trupore. Allahu kërë e ka përmen qiftëzimin e burit dhe grujës qiftëzimi e natërshëm as njërë nuk e ka përmen qfar rolin trupor por e ka përmen rolin shpirtror ka thënë Allahu gjele gjelelu wa gjealna bejnehum ma waddeten wa rahme ne e kemi vendos me zburit dhe grujës dashurin dhe mëshirën pra Të nderuai Allahu. Dallimi mes çiftzimit e hyjvanit dhe çiftzimit bui, cili jo dashuria dhe dhe mushira. Nëse këto dy elemente mungojnë, atëh kjo familje ka një lloj mungese të madhe. E, e, mungon një vajitje e madhe shpirtërore, e cila është në buzë të të shkatrimit. Shikoj pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam në vërtetëtinë këtij ajeti. Tha Aisha, kur janë niske me Permen Hatijën Sunalke, Ka dhej ka tijtja ka, ka ndrujit, kjo e parmen A ne të ndërruar dhe gjithë Të mundomi që rolin e grujes të kuptojna Si duhet, cilë është ajo Roli shpirtror Roli shpirtror Ka mbejt në mesin e poblit kjo të martojnë shdikush Qka i dhojna? Allahu veç ju dhash muhabet Pra njërës më të pjekur qka dhojnë Veç muhabeti, këto tjerat Këto tjerat kallojnë Qka dhe u dhonë veç muhabetin? Allahu thamë Kur'an Gjëal në abejnehum, më avaddeh Muhabed dhe me than dashuni Dashni me pas Nëse njëri ju e do në dikan, te i kalon nga bimin Nëse respekton dikan, te i kalon nga bimin Nëse ka më shir, te i kalon nga bimin Nëse nuk ka dë më shir, se në te i kalon nga bimin Gjado kjo së falat Andaj tha për nga beri së sellem Abhëgadul halali ila Allahi talaq Shkullerzimi është hallalli më i urrëtur te Allahu. Dhe ka thënë ibn Qayyim el-Juzeyri dhe kjo është e pranuar në xheriat. A? Kjo është e pranuar në xheriat. Çka do të thotë e pranuar? Allahu xhejelajel e urrën shkullerzimin. Pse, urrejnë? Pse, urrejnë? Pse urrejnë? Gëse e urrën? Pse e urrën? Nëse prish familja, ti e sheh veç mua dap i gruas, haron fmirë, haron mist, haron jan, jan prek shkullerzimi. Andaj shikoj pejgamberin s.a.s.l. nuk ishte lidh me Hadijën për trop. Po ishte lidhë me khadigjën për shpirt A dhe dhe të aisha shume përmenke Dhe bajte istikfar për ta Bante istikfar për ta E treta për mësimeve të kësë nxarit Ndërruar dhezër është U idhnu për nga beris e sëllëm U idhnuve Pëse ja përmena për të keq E këtu neve duhet në mërë një mësim Cila është mësimi Njëri ju të ndërruar dhezër Duhet që të hithnotë Në mos prani Kur dikush të sënohet Kur nuk është i prani shem aj Nga se dashuria që aty vërtetohet Ha Kur ti o vendohet dikush Që ka ti e do, e respekton Njëri ju du të më idhnu Pe nga me se më kishtë nëndrujet khadigja Po nuk e lente ajsh nëpse gruje e kishtë Nuk është me do, pa hajbe e gruje Kësaj du të mjallan që të pak në të foli Apo, i jo E nën kufini Nga se nëse nuk nën kufi Si dhjet më zani ku e s Kua e qënë kufinin Andajt pengamberi së se selëm u nërvozu tha, oh Allah, A i që tha o Allah lërgoja A mundi me nëpana me ndu sa është nërvozu Sa që a i që tha o oh Allah lërgoja pengamberi ta në hithnimin Se kur më nuk e hithnoj Kur më nuk e hithnoj Andajt enderu e lezër të mormi nga kjo mësim Se neve nëse dojmë dikan Respektojmë dikan E duam dikan Atare që shë argumentojnë e këta Dukë e hithnu për ta Andajt thë pengamberi së se selëm Allah, gjele gjelelu, në një prej popojve zbriti një dënim Dhe e gjëta një njëri I sili ban të adhurim I badet Allah u gjele gjele Thanë me laqët, o zotë, një njëri mirë në tok Tha Allah u gjele Fëbihi, fëbde u Pichatini s'jani Pichatini s'jani Pse më janis pichatia rab O zotë, pse më janis piktiki I badetat u të bo Tha se ati fëtira kur s'ju ka kuq Për muë Për muë Isha njësë të mojë gjuna Isha njërë zi të të shkel rukën Allahu E shasë si ofendohet zoti Ofendohet për pingamberisam Ki hish, ki rabsh bëhat Hajë se njërës të kanë me Da shurian dhe Allahu Da shurian dhe pingamberis e sëllim Da shurian dhe sahaveve Da shurian dhe ati qka ti e do Qish mahatot, me shfar kandari Me shka, me nërvoz Një dit për ditve i ardhëm pingamberis e sëllim Dhe i than, ja Rasulallah Ka vedh një gruje të na Mirë po ajo është e familjës tonë, nëjëna familje madhe, ja që një njëri për nga berisë e sëllëm A mësë po intervenojnë a po, jam su njërzit Për nga berisë e sëllëm tha, wejmullah, pasha emrin Allah, fatimja me vedhja prezdorën Dhe thotë rësmetu si ka him khutbe, damartja kena pa, damartja kena pa derisa i thamë që soi Rasulullah, që ne më zbatuë urdhin e Allahut Gjallala. Ky është pejgamberi sezem që të cilët disa njerëz mundojnë vetëm vetëm me një skenë më përshkruajt. Ai uidhnoi që për Allahun Gjallal Xhelalu. Ai uidhnoi që për Allahun Gjallal Wala dhe uidhnoi që gjithashtu po njerëz shikajdojke. Por njerëzit çka i doin ata? Ado nga këto neve, përfitojmë se pejgamberi aleyhis salam e dëshmonte dashurinë e, dëshmon dashurin e tij me me çfarë me hidhrim në mosprani të saj. Gjithashtu, të nderuar gazë Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Khadidja e ka tregu Rolin e vetë Dhe mirësin e vetë Dhe atë formimin e pastër të saj Kur Kur u bo pengamberi sallam pengamber Në moshën këtër dhe dhe qare Pra kishin kalu dikun Pas mët vite jetë E ka pa jo pengamberi sallam Pas mët vjetë Pas ta e ka jetu edhe dhe dhe dhe vjetë pasë Dhe ka ndru jetë Pas më jet e ka pa çdo rol, çdo hap te pejgamberi s.a.s.e. Nga sa ajo fjalën kur e ka thon në fund, të cilën do të tregojna, nuk ka thon rastisht se ti je burria më e maj miri. Se ka thon ti çshtu. Po e ka pa pejgamberin s.a.s.e. si si mer frim, si si çojt, mëndjesë syp si janë mramje. E ka pa se është i drejt, e ka pa se si nuk bën zullum, se si ka siklet mrenda ti për të keqën e njerëzve. Nuk tha ti je burria më për shtërësën Allah, jo ma dje kërja përmendi se ti nuk për shtërësën Allah nuk i tha heqi e buriem këtë bëti sa njërës a buriem sëherë mire ka sëre ka sëherë buriot, mire dhe anas jaltas shikoni pengamberi së sellem tregonajsha në radiallahu anha thot e para me të cilën ka fillu e pengamberia pengamberi së sellem cila është andrat e mira shifte pengamësëm andrat mira një dit për dit dhe duke qenë në Shpelën Hira i Arjibrili Apo Gjebraili Si ar në njësa trasmetime Alejë salatë e selam Dhe e zbiti shpallin E dini në gjale se si ka uh, ndodh E zbiti letzojnë nuk ditë letzojnë tre her Përsa i tha Iqra bismi rabbi kelle dhi khalëq Letzojnë me emërin e zotit tanë I sir ka kryuar Pastaj thot Aisha Farage abiha tergjufu bavadiro Thot Aisha Ukthite khatidja I lëvist të lëkura I lëvist të pitpitpitru Adi ka në ka pa Gjibraili Me lekun matë matë zotit Ka thonë për nga mesëm adi tjetër Se e kanë zinë më Mahmedi Gjitha shtu e dhe mamë Bukhariju Ka thonë për nga mesëm E kun pa Gjibraili në dyher Në surën e ti Në siretin e ti Gjashshin mi flatra Gjashshin mi flatra Nga gjdo krah i ti Dilnin margaritarë dhe diamant Qëka e mbulonin horizontin Alehi mos salatu e salam Pra dridhët një riu Dridhët një riu A dhe e ka dhanë në dhisa transmitime që e kam përmendjë djetarët Se Ibrahimi Alehi sramë Kër e ka po me leku në vdekjes E ka dhira të keqin Kër e ka dhira të keqin Kër e ka dhira po, të keqin Kër e ka dhira të keqin Kër e ka dhira të keqin Kër e ka dhira të keqin Kër e ka dhira të keqin Allah u jek kreu kreysa siniriu no no ka mund si njërihu, nuk, nuk ka me im para me dua Jibraili os kreysa me valla zot dhe xelaluhu kur e ka pa u drit pe peigambërisë sallam kush kthi thot osh kthi te vendi i parr njerin e par te hadixa ne kjo privilegj i mad pra peigambësem vendi ne par mase Jibrilit tu ik kuptimin e friqes tremjes o kthi te hadixa Thot është radhjallahu anha Dhe i ka thonë Zemmiluni Zemmiluni Mlomni Mbulomni Si ka arp Ftof shumë Dhe është trem shumë është drith shumë Thot Fe zemmeluhu E thot e mbulun Dere se i kaloj Trembja Fe kale Mali ja khadige Shiko pengamberisim Ska ide Andaj tha pengamber Tha Allah u gjitha Por pengamberisim Ma kun të të drim e l-kitabu e l-iman Ti se ki di qka është libra E asë, qka, imani Shka pithot Khadijës O i Khadijës, shka më ka gjitë O shmahni që ka ba Qka të ndodhë me muë Andoj të ndërrua lezër Për nga mesëm nuk e ka di që ka më bërë për nga më bërë Nuk e ka di të kur që ka më bërë për nga më bërë Dhe kjo është prej dëshmi së për nga më bërë i së ti Shka ditë asë me Se ka pala me ndu dhe njëher I ka thonë O i Khadija Qëka të më gjithë? Atëherë I ka të regu e rastin Se qka Qka ndodhi me ta Dhe i ka thonë Për nga beris e sellem Ka thonë O i Khadija Po tut në për vetën time Mos për më gjithë në di shka Keç Nuk për di shka Qka të ndodhë? Atëherë i ka thonë Khadija Shikoni këtu me vëmendje I ka thonë Këlla e bëshirë Kur se si Përgë Fa wallahi la ykhzika Allahu abada. Pasha Allahun, Allahu ti nuk të poshtërson kurr. Kjo hapi par i ngushllimit edhe i përkrahjes nga ana e Hatixhes. Jo, përgzau ka thonë. Mos u lut. Pasaj aka ja përmend disa vepra. I ka thonë, "Inna ka la tasilu ar-rahim." Ka thonë, "Vepra e par çka e bën ti, e çë kjo vepër Së mundë të ti me të ndodhë keqë kur ti në stop e banë të shketë punë. Vështë një mësi e banë të këtë punë, e para cilë ashtë. Tha ti më banë lidet farefisnore. Në mundohësh me prish familje, pa mundohësh me mbajt familje. E para. Watas të zdukul hadith, dhe nuk rejnë kur. Një njëri shka nuk rejnë kur. Së mundë të me ndodhë dhe shka e keqë, Allah e runë. Ato po foli ma të njofë me në Allah që e kanë ditë. Nuk ka të njofë khadijë allohën, aspe nga meri së sellem nuk ka të ditë qka të ndodhë Mirë po mas njofë më në vetë, fa jo allohi se ti kur nuk rejnë Pasa i tha, wa të hmilu lkel Dhe ti tha e mbanë doptin, nuk e shkel doptin Arabët e kanë shkel doptin Se kanë zonë për njeri doptin, pe nga mësa me ka dhim ti dopti Kërë ka po fukaraj, nuk ka dhim fukaraja Kërë ka po skamnori, nuk ka dhim skamnori Pasaj tha ala Ka thonë dhe ti Kur kanë khasmi njerëzit Mundosh me gjiku me drejci Mjallat hakin Jo pësë është i jemi Aspër është atina Po ti mundosh me e dhanë hakun në vend Pasaj tha të Khadija Dhe shkuam E mora Për nga mërë njësëllem Shkuvat të një gjali ajës tim Pro të gjali ajës Khadijës Dhe ajo është Varaka të Ibnu Naufel, Ibnu Esen Kënjerit e cina ka përgëzu Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Së është gjënëtli E sa e kanë pytë për varakan Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Wa kana imraen të nësara fil jahilie Ka qeni kryshter në jahilet Dhe ka shkrujt nga, nga abrishtja Pasaj ka mësu edhe arabishtën Dhe nga shumë tekse të ingjilit Ka bartë në, në arabisht Ka thonë dëgjoja këtë burrin temë Se ka pa diqka Thëtë shka i ki pa Ka thonë kështu dhe kështu I ka thonë ki Ha dhe në musu E ledhi unzile ala musa Ka thonë që kjo është Ajo drita E kjo është aj ligji I cili i ka zbrit edhe musajt E në fun i ka thonë Mjerë Për popullin tanë Kër të kanë me të përzanë Që i ka këdi Kedi ligjën e pengamberve Pengamberi vjen njërë se dojnë Ukryki Muhabed Tha ah mje për popullin tanë pas kanë me të përzon Muhabed se më tha Ethe mu krigjie hum A kanë me më përzonë mu e që kanë më bane Tha po Allah i kanë me të përzonë Se s'ka ardi kush me këta Shka ke ardi Vetëm se e kanë përzonë Ka thon ah si kur të isha në kohën E rinis E të të ndihmojsh atyje Dere në fund të hadithit e keni të gjuhe Hadithin Kjo është rasit të ndërruar dhe zër Dhe se me kam përmen djetarët Për Khadija radiallahu anha Se si e ka, ka kontribu për kanë Për kan? pengamberin së sellem Qëfar nëzirëm i neve këtu për mësime të ndërruar dhe zër Qëfar nëzirëm i neve për mësime E shkoqitëm me ligeratën e hudhejfës Një element shumë transition Dhe ajo është Friga e natërshme e, e shkoqitëm Kështu të da shkoqisë mi prap Thot Aisha Dhe ka hikë të shpia e vetë Tërë gjufu bëva e tyro Kjoftyra për para Ju ka drithë për nga berisë e sellë Ha? E para Që argumenton për frikën e natyrshme E dyta Malia Khadigje E dyta Qka ka moj Khadigje E treta Kam frikë për vetë vetë Tri elemente Këtë njare ka ndot që argumentojnë për qëfar Për frikën e natyrshme A da e të ndëruar dhe zërnemi, Allah në ka kryuar njërës Dhe si njërës duhet frimojmë Dhe si njërës duhet përcëptojmë Dhe si njërës duhet ti Ti qasëm i gjërove Jo si me lache Nga se nëse mundohës më ju qasë Bote si me lache dhe në shejtan A qështë to? Si ti qasës bote si me lache Bote si me lache bote shejtan Dikushtë to Edhe mu në mu bo me lache bote shejtan Po vala, bote shejtan që ishë baxë shetan, ki djetar kanon, kush më rrothë, më baxë me lasë që baxë shetan, që ishë o gjë baxë shetan, hajë thujti një shokitan, unë e hitë zgaboj, hitë hitë zgaboj, ka me thonë, oh, hitë zgaboj tja, shetania, se porren, piti kondit bashë, sh, shetan se porren, me lasë të zgaboj, me lasë të zgaboj, andaj të ndërrua, lezërti qasë, midu njajës, dhe kësaj bote, d e pa Gjibril nuk të rëmpë shkoj të e khadijës e të hojë khadijës që kam po të utë në përvete andaj e para për mësime që ka nëzirëm nga kjo nëngjarja nëngjarja me khadijën në cilë është friga e natyrsh me pengamberi së sellëm mësimi i dytë është shumë në nënësi që me e pas njëriju në problemet fështira në pengamberës jemi asë bami kur por neve nga kjo huazojmë mësimi pengamberi s Shikoni, tani, këthe në të njëjarje Po ik pëtë të Gjibrili Ka mujtë me shkute kush E bubekën e ka pas shok E bu Talibin e ka pas aj Ka mujtë me shkute e bu Talibin A i baburi ma Ijo Ka mujtë me shkute të të tjertë A i se ka di që ka du po për për nga mërë Ka mujtë me shkute të të tëri burë ka dungë Shëve kështu atë mdo dhe lëmë këra Ijo Ka shkute Khadidja Andaj, elementi shumë kryesor Në shumë probleme tjetës streh më më i ngrohtë cili është gruaja gruaja një gruaj që la kupton, një gruaj që la percepton, një gruaj që la uh, bashkpunon dhe bashk vepron dhe i ndan dhimbtat me burrin e vet. Andaj pejgamberi s.a.s.e se ka muit më sku te Bubek, se ka pas shok, edhe Uthmani e ka pas shok. Mir po nuk shkoi te Kurkush, shkoi te gruaja vet. Tha Oj Khadija, kështu kështu. A në të ndërua vëzër të amorë mi mësim dhe mësë nga vjen neve që, që ishbe qëllë, që gjithë kibur Ha gjithë kibur me shku të gruja Gjithë kibur le shku e të gruja E ti doje oj gruja kështu kështu atë të mdod Pse të ndërua lezer Nga se gruaja e ka kryuar Allahu në atë në të rshmëri Që e ka zotësin e ngushlimit më të matë se burri E ka? E ka? Ku që e ngushlon fëmijën kura keq? Baba? Baba i dhëtë hez dhe për kë Lunë që të i 5 minuta dhe e gjunë A që shtu A, që... E ka kryu allohë për punë Tjera se ka kryu për kitë punë Nanë e që ka i banë 1 milion gabime Anë i nanës Pse? Kështu e ka kryu zotit Dhe na në mos të ndrojnë në rolë Djetarë kanë dhërë Tabiat i grujes është i formun për në ngushlim Andë allohë që aty e kryonë Njëriun për që aty e ndjerë Që aty e usherë Që aty e banë Kanë streja në matë mat, mat ngr Edhe kështu edhe grue nësër, është i njëti tabjat është i njëti njeri Me të njëtë performansa Andoj për pe nga më njeri par Shka shkoj më ngushluje Masi u uh, trem Kuskoj të khatidja Sa diskutojmë nga me gratët tona për problemet tona? Sa diskutojna? Shumë pak të ndërruar dhe zënë Për nga më një luftën e hudejbjes Mardeshën e hudejbjes tha, I tha omë muselemes Tha së për më ngojnë këto On për thamë hek Hek në i hramat? Jo Ata ri tha Ja Rasullallah Dilti heke i hramin Qethi flokt Ata ku qofin ti s'kanë Q'ka me bo Me kanë diskutu Te tejnë dhe vet Me kanë diskutuj Me grujë në vet Me grujë në vet Në haqë me kanë shkoj për mësa Me grujë në vet Me në në gra Ka shkunë haqë Pe nga meri se se lem të ndëruar vëzër Grujës nuk ja ka hum rolin Nuk ja ka hum rolin Po ja ka ngrit rolin Ek së të merat A dhe të ndërrua lezër Mësimi i dy që e nëzirëm nga nëgjarja e Khadijës është Që neve të mundohemi Mos të ikim në tërshmërive Cësë të ati ka kryo Zotion Gjelë Gjelalu Po njeri ju duhet të kërkon Strej ati gojë Allahu Gjelala ka bo strej E dyta, e trejta me mësimeve të ndërrua lezër është Përgzimi i ajshës I, i Khadijës Ka thënë, jo vëllahi Nuk leti i Allahu Kjo është shumë e Nuk s'fadat këtij, nuk s' e në kuptimin e që ti s'e kupton çka të ndodh, e keni problem si a di Çelsin? O shumananci pre prej Brenda, prej Brenda. Mos më thon, "Ah, kjo krizë e madhe është." Paskëran te lajë të madhe që skryhet puna. E gruaja në kët rast, gruaja duhet ta kupton kët mesazh. Motra muslimane duhet ta kupton kët mesazh. Cila është ajo? Mos më thon, "Ah, kjo problem nuk sosot." kjo ke problem. Ja i tha, wallahi la yukhzika Allah. Allah nuk po të shterson ti. Ha? Kjo është motiv i madh. Me iaçecua Frijer bin Ahmed es-sallallahu alaihi ve sellem. Fa ja wallahi Allah nuk po të shterson. Pastaj ja përmendi Çilcit. Ja përmendi Çilsi. Dietar kanë thënë se Hadija e kishte studiu mirë pejgamberin s.a.s.a. A do të ktapse të ka mburone? Po tha ti e nimon doptin. E fol të vërtetën imbolliet falëfisnore dhe e do të vërtetën hakun e do të vërtetën këto të cilësi nuk janë që janë të dmbledhur të një njeriu Allahu ta pëshërshoi ti kan andaj të nderuar Lezër sa është e nevojshme me dhant diku çdo për kraje më thon mundesh me bëni mund pun keni baur disa herë njeriu i nis një projekt si ti thon të, të shtëpia as bota jale jale jale më dhan shtëpis sh, bota shko e bën atë është shumë e rëndsi që bashortja muslimania Me e përkra burë nësoj musliman Pse nga se Khadija është mësimi më i madhë Që ka mundësi një gru e muslimane Me e morë nga, nga kush I qift i madhë Nga pengamberi së sëllem dhe Khadija Dhe mësimi i katër të ndërua vezer Qka bani Khadija? Shikoni Nuk undallesh me kash Unë e të fola Ta shtë të si të ushmë që cu që të cëjo Jo, qu Qu shkojmë dikon Lipmi di shka Ha? Ha? Kuj e qoj, thaj e kam një gjartë të agjës, a i murë miret me si punë, letëzon librat të shpadëve, të, të këshirë me ata më zdi diçka. E qoj të wara ka të bënu në u fali bënu eset, të djali agjës vetë dhe i thakëshirë e burë rëjemë se diçka ka po të që ditëshme, dhe ja ka zërë për nga më bërë i sese lëmë. E na për kësoj që kam sojna, dhe zërë, na për kësoj që kam sojna. Kur dujsh dikujt me a kry problemi, që ka banë, që Lipmi diqka Lëvizje duhet të ndërruar, nëzër Jo, isha da bohët O da mira me bohë Mu kanë qivem filanë në e sos punën Jo, që ti nëse do me, me, me kry punën Khadija gruje të ndërruar, nëzër Gruje Kanë diskutu djetarë sa jeti ka pas në ketë koha A e dini sa jeti ka pas? Katërdejte ka martu Në katërdejte ka martu Mas pas mët viteve Oshë bo për nga belë për nga besë së selim Pëzët e pëzë vjeqare johet e marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot aja ta kryjm punën. Të kryjm diçka. Ngase kan ndje barr në pejgamberin bashkë dhe ajo, dertini dertin e tij e ka marrë dhë porveti. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasallam së çdo ta shofmi se i ka përcjell selama me pisotit më të mall, hadith es radiallahu anha. Ana bëjmë se vetë do të gjehet dietar në këtë histori ka të tjera ne s'kemë mundësi me ndalë qase koha është e ngushtë. Ajo është të ndërua lezër se nëse dojmë me ndihimu di kanë Duhët realisht muqu, mu ngrit, me lëviz, me të me, shku me, me, me menja Kush mundet me esot shket mund Shiko khadigje se e me të shme Kush mundet me në kalzu, shka pëndod Varaka, shkon të varaka A i plak i thim, plak i, i, i mo shum A dhe ka dhon, ah, sigur tisht a i ri A të ndërua lezër, një ri ju duhet me mor mësim nga, nga kjo eh uh, prej vlerave te hadithe te cilat ka ard nga uh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose xhadija radhiyallahu anha osht per ato te cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nje dit predve e ka pa xhadijen uh, duke ard me disa ushime i ka ard xibrili dhe i ka thon tash vend xhatija i ka dojen me veti ka than iqra ala xhadija min rabbihas salam Ka thënë Gjibrili, thujë hatijës Se zotë i vetë i ka që selam Kjo është kulmi të sënë ka mëri hatijës Zotë i vetë i ka që selam Alejhës selam Allahu gjellonat ndërrua lezër me të ba selam O krypë una njerit ba. Nga se Allahu gjellat gjenet Në ka ba darus selam Shpija e selam Me të përshëndet zotë i gjellë gjellalu është krypë Pra ajo, s'ka vë diçka qka i friksohet Shkadi qka shka, qka, shka, që i friksohet Kanë dhënë djetarët Maja e khadijët që ashtë I ka dhënë gjivrili që i selam tukon gjall Allahu u gjele që laluhu Nuk e përkëzon një njëri duke qen gjall Vetëm se është razi me ta O është i knasht me ta Andaj prej vlerave të khadijët Se Allahu u gjele -Duk duke qen gjall Ka qen i knasht me khadijën Radi Allahu anha Gjithashtu të ndërua dhe zër Prej vlerave të Khadijës është se ka thonë për nga berisë e sellem Khajru nisa il alemin Merjem Ka thonë Grua ja Më e mirë e këtë dunjajës është merjemja Pasaj ka thonë Asia Pasaj ka thonë Khadijëja Pasaj ka thonë Fatimja Dicari vajete e rënditja është e ndryshushme Mirë për më rëndësi është se Merjemja është e para Në gjithar i vajetit ka nërë se më rjemja Alejës Salam është e para Pasaj ka ardhë njëse të rëzmedim me Khadija Njëse ka ardhë asia Më në nësi Khadija është nga 4 gradë të cilat Së mundët në të rangë më ardhë kërkush Së ka më nësi Vec Khadija me ato tri të të, të tjera Gjithashtu pre vlerave të Khadidis Të ndërrua lezër është se Khadija është e vetë mja gruje Të cilën për nga më ber e ka pas prej Hatijës Kasimin, e ka pas e, ata i cili, e ka pas emnin e Tahir, e Tajib, e gjitha shtupin nga mërësëm e ka pas Ummu Kulthumin, Rukajen, Zeynebin dhe Fatiman, radhi Allahu anhum, e gjmain të gjitha i ka prej, prej Hatijës, radhi Allahu anha. Djetarë të thojnë Khadija radhiallahu anha Ka qenë si një gruje cila e kanë dihmu shumë për nga verin së sellem Dhe ka qenë si një model i gjallë Se si du këtë një respekt i një gruaje dhe një burit të saj E veçënë nërishë ndaj në për nga verit sëllallahu aleyhi sëllem Ka ndruar jetë në moshën 65 vjeqare Pra, kur ka ndru jetë, me njëherë pas e... Uh, 10 viteve të cilat i ka kaluar pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu të pejgamberisë, të cilin vit e ka qejt pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu, vita Murzis. Se i ka dhe e Abu Talibi, ahajti mbrojtja dhe i ka dhe Khadija. Dhe Allahu u jelova përmes brit, ngushëllimin për vdekjen e Xhadijes, ja ka zbriturën Yusuf pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu. Pra Falamndero sa Murzi pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu. Amën Khattabi ka thënë, s'ka një mërzit shëmë që e lezën surën Jusuf vetëm se i largohet mërzia. Ka thënë pse? Ka thënë sepse Allah e ka qëtësupin nga mberin e vetë, kër i ka vdhek gruja me surën Jusuf. Nga sa ti ka njari Jakubit që e vladin e kështu mëral dhe prap të kohët, ka bo i sharet Allah u gjele gjele se ti prop prop që më taku me Hadijën radhiyallahu anha. Kjo të nderuajë Allahu shumë pak nga jeta e Hadijës që ne u munduam me e shkoçi dhe disa përmësime të cilat u munduam me më i vjerë dhe më i nxjer nga nga kjo histori e bujshme. Ellutui Allahu xhelalu ala që Allahu te bareke ve tala ti rregullon dhe ti merr mëton gratë tona, ti ban të devotshme dhe të e vlateton. Ellutui Allahu xhelalu ala që të pamartuarit Allahu të furnizon me gratë të devotshme, të cilat kontribuojnë në krijimin dhe formimin të të e brezave të shëndoshta të muslimanëve. Ellutshia Allahu Xhelalu, që Allahu Tebareke ve Teala na i ban burrat e muslimanëve, edhe gratë e muslimanëve të para të i bën model për ne. Ellutshia Allahu Xhelalu she Zoti on Tebareke ve Teala, azhrimet tona Allahu i tëala, ton, ban qabul. Namazin tonë Allahu t'i ban qabul. Ditët e kaluara të Ramazanit Allahu t'na i shënon në regjistrin e veprave të mira, e ditët e mbetura Allahu t'na ruan taqatin, t'na ruan shëndetin. Ellutshia Allahu Xhelalu, që Allahu të zgjidhë të na e përfundim të mirë. Aqulu qouli hadha